دا غوویو ملاجیون سه وای چې د لافکارو چې د دیباجه ذکر کړلې د په دې پسې څه دې کړ کړلې دیباجه او چې باغي کی چې کوم فلم کې دې تصنیف کړي دا غېلم لګ تعارف کړو نايل موسولفی قضا څه څه دا سولفی قضا نو دلا دې ماتیل له کوتکه دا تعارف وکړو چې سولفی قصه وې دا څه شي دی داغه صف مقام مقام ولا سوق پکارو فونیند ذکر کړه نو ملاحظهونه تی ذکر کاوی زم ما څخه ورده شاغل ټپ کړه د زم ټپ کو موئ شکر دې خدای چې دېغه مخوسو لښ کدی کې وسور شوهه انو پورش پک مې اټه سبق پکې تالوي تاوځي ویلې ده اا وسولې په قضا او و بیا وسولې او و بیا په قضا او بیا مال ها او مال ها دیو داغه و 28 دا نی غرب غریب د 5 5 25 دا کی ستا شکر دے خدایا چې مولا جیون له خدای دا توفیق نه ور کړې چې لکه د شورو نه دا چولې کده پکې شورو چولې بیا وسو زکه چې زدنو خبره لنديږي نو وګديږي نو ثم اعلان بیا پوښانه اصول الفقه له حد نضافي و حد لقبي و غايت موزن وګره مولا جون لند لند اشاره کړل الحمدلله لقد سې بالکل یاد دی لکه او څولې یو حدیثه دی یو حدیثه له قبيله یو موزه او بل غرض دی دا ته تپتري وي ها نه ولکه په شخ کي د توين ولما لم يذكر المصنف ونو توينا على هر کله چې نه دي ذکر کړی دی له راشا ما تین دي ذکر کړنو توينا على غيره موږ هم دا غو په نو خړټاپ کړل جامعه جامعه راټوکي کول بي جنې ها وړو دا جاې چې رانغاړي راټوکې کو او ټپ کو په په زړه نه خیشي را ټپ کې که نه په دی ته وته نه هوالا غیرې حالا ترځ ی طرقې منګ هم چې کمننو را ټپ کړ په طر او طرریخه د دبان ولیکن واللاله بد د نه و یو خبره پیجندل خوخواام مخه ضرورې دي چې د علمې اصول فقه د چا نه باس کوي خو پیجندل پکار کار دي چې ټیشن خو شي معلوم شی چې دا کم پیشن نه غ کېږي او نو دی وي چې دا غېږې چې کمدنو د ادله د کارامونه دلله بې ومې کاون بیانې ته وای چې موضوگانانې دوه شوي نوعلممونونه شي دوه شوي نومونږ ووا دی ک چېحت دیثات دی ادله موضو ده د ووج د دی نه چې دا مثبتات تي داسو چې ا احکام چې کمنو موجوده ده د وجد د دینه چې دات کمنو شېدي مسبتات تي شېدي مسبتات وعدلا او احکام دا ډول چې کمدنو موجوده ده د اصول فقې ولا ولكن لابد هنا کو ضروری ده بده زای کی من ایو دورا ان یعلم مدور معلوم کړی شي شان علم اصول الفقه چې د علم اصول الفقه علم یوبحث فیه د هغلم دی چې بعد کوی چې په دی ک اننسباتېلهدللت اللحکام چې دللهثابت احکام و له دد نه بعضاس ککیږي نو موضوع هو حالل مختار نو موضوع دصولفی کې بنابر مذهب مختار اول عدللهتهاحکام جمعیان هغه دلله احکام دواړه دي سوال راغې چې دا خو موضوعان دوه شويمونونه د دوه شی نو جواب ال اول من هیسو انو مصبتون اخ ادللہ موزودا د دیو جناچ مصبتی والی والثانی او دویمو من هیسو انو مصبتون د دیسیت نجدہ مصبت تی والمصنف مصنف سیف چی دے اول لگی دل دے لگی دل دے ذکرکی سی چی ذکرکی ادللہ اول دج قياس باس ختم کی داغې نه پس احکام شروع کی سمو شروع کی احکام شروع کی هم یا دل ذکر کړی دی هم احکام سي کړی دی والمصنف ذکر احوال الادله فی صدر الكتاب ذکر کړی دی احوال الادله په سر د کتاب کې واهوال الاحکام او آخره احوال الاحکام په آخر کې بعد الفراغ پس د فراغ ددینا وقال ابن عيل اعلام ان اصول الشرع پویا ش یقینا اصول الشرع درې دي اصول له سوال دا اصول څه دي دا با صيغه مفردي په شان د قرود او په در... د قعود باندې په شان څه قعود باندې رکوب باندې نداو سی را دم مفردي وصلاثه تن حمل بي سي کې دي له جواب وال اصول جمو اصلل اصول چا رچا اصل اصل په ګرنو مانو باندې راځي اصل په لغت کې څه توي او په اصطلاح کې څه توي انده وي اصل په لغت کې هو ما يوبتن عليه غيره دا غري چې بل په بنا کول شي یعنی بنیاد ته اصل وې بنیاد ته سوې ہاں سر سادهونه چې وته تاسو تا وایي والمراد بها اصطلاحي معنی په دې ځکه ال ادله ها هنا ال ادله مراد په دې ځکه ادلدی ادله الشرع سوال وارد کا ادله مضاف ته شرا مضافن الیه ده شرا مصدر ده شرا سش ده شرا سش ده شرا سش ده مصدر ده نو مزدر یا په خپل معنا یا ما مصدر مبني للفاعل یا مصدر مبني للمفعول لې نو که په خپل معنا نو معنا دا شو شاهده اظهارو دلله د چا اظهار د تووا چې عدلله دی اظهار درې دي توعاددلله اظهار خ نه دي عدلله دلیل د اظار خو یو دی چې قیاست دی کتاب الله سنت اجما دا خو چې کمو مثبتات چې دیخواکان ثابتقیاس سره کېږي ظاهرېږي نو موظر خو یواې سوک دیقی دی دا ساستتون حمل به کې دللی زکا دلہ دی اظہار دری دریم او کو شرع پو مانا دی شاری آلی پو مانا چالی شاری دلائل شاری نو شاری خو اللہ دی خدا اللہ دلائلو تساجت تی شاری سوک تی الله دی الله اللہ خو دلائلو تاجتو دریم کال مشروع آلی علی فلان چه کمدنو دغه منظر مبیل مفولهلی چې عادله د مشروع عادله د کارام وو عادله مشروع ادله د چا مشرو نو داام نه صحیح کېږي ځکه چې د لاونه ممسله تول دا د کار دی داد د مشروعاتو کارو دی یو جواب کوي اول جواب شرع کلی اسلام دغه شرع مصدر مبنی للفاعل له وشر ان كان بمعنى شارع فلام فيه لله احد الالف لام بک احدی معنی داشوا الادله التي نسبها الشارع دلیلا الادله التي نسبها الشارع هغه دلائل چې مقرر کړی دي د لراچا شارع شامو قرر کردی شاره نو الله دامو قرر کردی چه احکام با پدی ثابت ہوئی احکام با دویم مزدر مبنی للمفول لے مزدر مبنی للمفول لے په فلام پا کی جنسی دی نو مطلب دادی وائنکان بیمان المشروع فاللامو فیهی لیل جنس اے ادلۃ الاحکام المشروعہ او دا اضافت د مثبت ته مثبت تا اضافت دو مثبت ته مثبت تا نو هغه احکام چې هغه احکام مشروعو دي دی. یعنی احکام مشروعہ پاغي باندې ثابتیږي دریم جواب ول اولہ چې شرع نوم د دین نه شرع نوم نه جاره دین نه طول دین ته شرع وای شارع وي نو بس اصول او عدلة ده دين كاغا قائد دي و كاغا عمال دي نو ده طول دين اصول دا دري دي ده طول شا دين دا اصول سي دري دي ذكت علم کلام چه قائد دي داغي اصولم دا دري دي قرآن سنت اجماع والأولى اي يكون اسم الدين فلا يحتاج الى تاويل او ضرورت به کيران غي تاويل تا وانما لم يقل اصول او دو نوې سوال دا دمر دا سوي لنجماري عبارت وي چې اصول الشرعيه اصول الفقه به ویلوي لنجه بخلاصه جواب وانما لم يقل اصول الفقه اصول فقه یو نوې لانه هزي الاصول دا اصول شي کمال کثنګا ان اصول الفقه شلک دا اصول لفقی دی فا کذالک هیه اصول لحکام کل کلام دکرانگی دا اصول کلام هم دی ایضا القتاب والسنت و اجماع الاما قرآن سنت او اجماع الاما بدل من سلاستن دا چه کم دنو پا ترکیب کې بدل واقع شوی دا سلاستن نام او بیان لہو یا آغی دا پارا بیان نی دا قرآن نموراد ټول قرآن احکامات دی دی زنی له جنت تیسنی له دوزخ تی زنی قصیدی اقینه ته قانون احکام ثابت تی خو ا غایاتونو مراد دی چې د کومه اتو نحکامات ته کی ثابت تی وی والمراد من الكتاب بعض الكتاب ها تقریبا پینزه سوایتونو دی لیانو اصل الشرعی دغه د احکامات او دلیل ول باقی قصصونو نه هو ها واهغه كذلك المراد من السنه دارنګ د دا سنت کیوم سنی ونسیتونو دی ځنی مثالونو دی مراد دی سنتنا بازی سنت تی ها تقریبا درې زر روایات تی چه داغین احکامات سکی گی ثابتی وو مقدار و خمس اتعایت لینو وصل و شر والباقی قصص انو نحو ها فاک از المراد من السنت بازو ها وو مقدار و سلاست الافن لاما قالو نامو لاجیون پا خپلن نیش ماری نزکوی علاما قالوی خلق داسی وینو والمراد بی اجماع الاما اجماع دی امتنا مراد دا رزالو ذ مولانو اجماع نه یا د جمهوری مولانو اجماع نه دا والمراد اجماع الامه اجماع امه محمد صلی الله علیه وسلم لشرافتها وکرامتها دا, دا نبی صلی الله سلام د امت رسو بیا عظیم مجتهدینو ثوان کنه اجماع اهل المدینه بیا کده مدینی والوی واجماع عتره الرسول نبی علیہ دا نبی صلی الله السلام د اولاد اجماوی او اجماع صحابه ته و نهوهم یا اجماع د صحابه کرامو یا ردی بشاد د نورو والا سر راوی